Pidarraitik orta izerat, autoz ibili diren jendeak oartiek dira, autobideain bazterian den trenbidea estatu zinez txarrian dagoela. Dioan den ustailian izan diren huolden ondotik, toki batzuetan zintzilik, trenbideain zubiak ere handeatiak, batzuek duda zuten ea araberritzelanak egine ote zirenez. Baina, baietz, letra bat errezebitu dute pidarrako herriko etxean, mintzatu gira, Jamichel Antxordokia uzapezarekin gaiortaz, eta ea dudak atxatuak izan ote zirenez, letra horrek ilan. Bai, hemen egian, bonbeaz, joan denak ekainean, uh, izan zen Alain Husse, uh, regioneko berz presidenta. Uh, presentatu zautkun, ze uh, bat ze inentzuten, lanak inentzutela, baion eta garazin arteko bide horretan. Eta ala, hemen bildugia andan, hitar handan bat, bidebazta jean bida hondi eta trein bidebazta bizidienak. Eta ahazobatzu behitzi zuzten, galdeiteko, batzuk nahizuten trenbidea pasatzeko pasai hori itan uh, arreinamendiak izan, uh, beste pasai batei itena balima zen, eta errapustiak unkandu ez zez akitaniatik, ez dela beaz obra horik ez dela itena uh, zentak gostako diela, eta ez dela orren dako, ez dakit zenako dako, josek. trenbide trenbidea huri agar berritu izanen Trenbidea biztanda errebitu e, izanen da, e, behazua efi tesko nik ustea, si behar hatiago behan, e, urteundak urtan eta urteaten buruko berritia izanen da. Hala nik, bon, e, hastapen hartan, txemaiteni nuntza izan zela trenbide hori errebitzia, baina nuai, jende e, hori ikinta kursiz, e, biztan lekin kursiz, e e, ahazuaak izanen dia, zenta nok baliatuko du trenbide hori xuxen, A uh, bon biztanda konpostelako beilariori eiltzen dia pentsas hori giten dian is uh, Bayonati gara sidat, Hisseoko Gastiakenik usti giten dian benen ez dute zen pentsamen dia ke somen ez otezien inbaje no dut uh, Mauletik eta Bayonat erobatian giten dia jendiak Autobusa betean ikuste bizpairuetan eunian eta hemen treina ez dakit diendek balietu gauten zinez ezote dien despendio debaldetan horiek bloko uh -huh. uh, despendioak. Uh -huh. Eta gehio dena uh, usteileko tempesta hori uh, ondotik, trenbide leku hori ahunt handeatia izan ba, da horzei zetabide ahirin hartian da burdinazko zuhu bat kasik erdia dilindan dena eta obrak haniz-haniz uh, gostako dira. Kostako dira? Errandute, againatuko dutela ere orai baino fitioi bitzeko gizan eta horrek berbara jende gehiago kajaziko du? Ba, berbara jende gehiago kajaziko dut, errandute ere fitioi fitiobiliko dela, Uh, ahos guti hobin dira bainan fiti hobilita, uh, geldituko dea denetan, horire badak kestione hori, galdera hori, uh -huh. geldituko den, kusten du hemen bidagin lehen bazen altabat, gelitzen zen, uh, tiketak eosten zen, oai uh, ez da beti gelitzen, jom behar da bat zuitan ahosat, treinatik jausteko, uh, hartzeko, uh -huh. geldituko dea denetan, tabadia egianiz, ez baita treinbidea train pa hasten, luson, isasun, uh, orzeizen, askaten, baigur iraburuzea ez da bate, berbo, autobus batekin o beki izan zen uh -huh. zerbitzoa gehioa onkana izan zen jendenako. E, Oide nadeen erabaki hartuaga edozie galdia egiten duzi autobusa izaitia? A, ez uste dut edabaki hartia ja. den, lanak egiten entuzten eta edabaki hartia den, eta guztiko e, puntano joan entuzten lan horiek, goztako baita, nintzen eduriko.